Bismillah rrahman rrahim, alhamdulillahi rabbil alemin, salatu wa salamu ala rasoola muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah në madrurër e falëndarojme dhe vëtëm për eti ndim dhe fëllë e kërkojme, salavat dhe salamat të qofshin bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bi familin shokët dhe të jetë ata qën djejë kër rukë dhirëndid në fundë të kësaj bode. Në dhërdojme dhe sëtë të në ruër lezër me porasinë rados nga porasitë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 radiyallahu anhu ishte një nga ashabët e njohur të, të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ishte një nga ata të cilët krahas të udhëzimit të fesë edukatos që e morrat nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte njohur edhe me dituri prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam parë ka thonë alamu nas bil halal wal haram muadirio me ditur për Gjerat e lejuara dhe të ndaluara është madhe. Madje ka thënë për te, se do tjetë në të pejgamberin sallallahu alajhi wasallam se Muadhi do të jetë në largësi të dietare ditën e gjykimit sa shësyre. Do të thot largëkëtynë do të jetë për gjithë dietarëve në kuptim të pozitivs dhe ngritje si Allah xhallahu alajhi ve bab për shkak të dijes së tij. Pas a vdes pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Muadhi e mori atë porosinë të madhe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 një smundje, një epidemi e fështira asoj kohë u përhapë dhe si pasoj e kësoj, i vdëqim të gjithë antartë e familjes. I vdëqish, fëllimisht djali ti, Abdurrahmani, e pasaj tjirë me rratë, diri sa në fund u prek nga kës smundje dhe vetë muadhe. Radiallahu anhu, ishte një epidemi e rëndë e fështirë që pak njerës në atë ven, në atë ku i shkëtuan. Dhe posa e ndiju fundën e jetë së ti muadhe, radiallahu anhu, i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 kemë pritur çes sa kohë, qase epidemia smundja vdekjet, ka di që është afër. Pastaj u kthy ka Zotul Xhallahu ala dhe tha o Zoti jam, të rjetë kam pas, të rjetë jam munduar që ta kim frikën ty. Do të thosë Zot, kam shpresë të madhen ty. Dhe ty të kam dëshmitar se nuk e kam dëshiruar mbetjen këtë botë për të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 Balavëqimi besimtarit me meleku në vdekjes Apo Nëse ka thonë mirë se vjenë O me ki pritur Dë më thonë ne emi në pritjetë këti momenti Në nuk e dimë kur ndodhë kë Por e rëndësishme për zë besimtarë është që ta denë Se do të takohet me te Përëndaj në qëfar mënyre kime u taku me te Në qëfar mënyre kime u taku me te Përëndaj në gjë japë me kumtu se muslimonit duhet gjithë mund të ruot në fjallët e ti Të ruot në vepre ti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 As me të shahadet, as me buvetin pa gato e kështu më ratë Në dhe misimtari duhet gjithë mund tjetë në pregaditja të këti moment të dalës në kjo botë E dhjuta që duhet të përmanje është se Sot dhe që njeriu gjë atjetës ja ka frikë në Allahu Gjallu Gjallu Hu Dhe kjo është e kërkuar, me gjithatë në moment të vdekis Duhet në pas me njëtë mihë për Allahu Gjallu Walat Si kur që ka thënë Muhammedi sërë Allahu Zellem La yamutna ahadukum illa wa huwa yuhsin dhannahu bi rabbihi Çdo kush për ju let këtë mendim të mirë për Allahun kur a j duke vdekut. Mendimi i mirë, se Allahu kom ia fal, se Allahu xhelalu nuk kom e dënuar, se Allahu xhelalu ka mëmshiruar. Por kë janë këtë këtë gjandë të shndosh nuk është efikase gjithmonë, kësaj bën njërin me kon neglizhendh e punëve. Po në momentin e vdekjes kur s'ka opsion për punë, s'ka mësim për punën gazetosh fundi. Ta është në këtë rast e aktivizënë mëndimin e mirë Për Allahun të barë, këta në tani Sa Allah Gjellera, kome e falë, kome e fal, mëshiru kom Dhe kja e shtynë që Në këto rastë të kërkan Mëshirën e Allah Gjellera dhe falën e më prej ti Në gjithashtë tajan që duham vranë për në fondë është Muadhe radhjallahu ta'ala anu tha O zotë tjeden Se unë nuk e kam dëshiruar qëdimin këtë botë Për këtë botë Por për shudz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 andaj gjakush më apo vetë ti këtë pyetje. Më thjer me sallaut, s'ka nevojë me katodikut, ai vetëm vetëm e ti. Pse ke dëshirën me ty edhe pa këpë? Po thëstë e mundur për shembull, po thëstë e mundur kës, nuk ështëa e mundur, po sa përta ilustrohet me një shembull imagjinar, po thëstë e mundur për shembull që të na shpërndahen aplikacione. Apo ton gjithë keni më vdek, po bënë kanë kërkiste këllahu ka që me ushtojë tjetër.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 unë kam dëshirën këtë botë dhe dhe ditë, dhe vjetë, kse, si të dodhit ose do vjet për shkak se u knaqsha në mos sabahë. Është vërtet skonomia sabahë moment. Ëu knaqshën Ramazan, e tani skora mos zonë. A osiçëresh ti këtu në këtë rajon apo ndërshit tjetër është apër, apo? Apo gësia që kanë të bëjmë për hetimet e shkurtat të kësaj bote. Prandaj me simptori knaqje po duhem edhe me familjen e ti, edhe me shoqërinë e ti, edhe me këtë dunia ngase këtë lloj ka bó për mo knaqje normal. Mbi po nuk është tek natësia e tij kryesore, do nuk ka shkakujt kryesore pse ai ka qenë këtu vot. Prandaj burrat e porin bu kënaçme adhurim. Janë kënaçme adhurim. Prandaj e bëmuan të marrë Havalani, një nga muslimanët e hershëm ka thonë, o Zot i madh, para se më vdek, ka thonë Allah i madh, nëse dikujt pirab vetuja që më ndosun në varr, bëno më dyti pitin e aftën. Zë djoguja që më ndosun namaz në varr, më ndosëm më tiëmone dyti. Masë ma ndërpej namazin asë në, në dëvarë duke qenë apëtë Nga knëtësia e madhë që i ka e përtu për namazin për. për të njësë kam pasë që e fëtë kër desën më falë E dë njërët përzgjallin me zërë në gjemisin i bjena apëtë Ose kur vim gjemimin me ziprisin me dalë për i saj Me vazhdujetin të në knëtësit e bukurit e punët e saj E, e, e garkesë e saj e kështu më rrë A ne për muslimani jetëa ka kuptim Kur ës أورنا الله جل وعلا نزبطي من الكنسيس الله جل وعلا عند هذا محمد صلى الله عليه وسلم فرقا ثننا نلوتيا نلوتيا كثن محمد صلى الله عليه وسلم لوتيا موضا كيابطر اللهم أصلح لديني الذي هو عسمة أمري وأصلح لدنيا التي فيها معاشي وأصلح لآخرة التي إليها معادي Vog'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, vog'alil mauta rahatan li fi kulli shar. Këto vota e dua Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. O Allah, aslih li dini, m'ruaj dhe ma permirso fin tema, cillallahu sht boshti jetes ta. Sht ku rujtia jam patona s'komgurdja. Ma permirsa këd bot ku un jam dukjetuar. Ma permirsa tani ku po jetoj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 Më nëzër për ty në më shpëta Nga se nuk dhije që ka ndodhë Qëka i vynë jetën i besimtari Mu prejkë për një sprove E cila Ja ndran dritimin e jetës Jo ka kible mu Po të nikon të ashtetri bjëm Pse një sprove ma dhe ka godin E sprova nukoveq Smunja dhe varfria Po dikosh kur pasurohet Dikosh kur begatohet E ndran Kurs në jetës i jetës Dhe i besimtari duhet Allah me lu gjithë mor Që Allah o tjaruan jetën me i badet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 Fiola Muawidh Radiyallahu Taala Anhu. Ande Allahu Jellehu Ala na mundson se sa do citetojmë në këtë botë, titojmë gjithmonë në vazhdimsinë e shtymt e punëve të mirafton. Sikurse ka thonë Muhamedi Sallallahu Alaihi Wasallam, më e miri për yojë është ai i cili jeton gjatë dhe bën punë mira. S'ka më mirë, wallahi, se një njeri dhe për lakmi, për lakmi është që Me i pa njështë mëshuar, i ka bërë 70 vjetë, i ka bërë 80 vjetë dhe vje në gjami, se më halë nato. Kjo është hajri matë, me të mundësu Allah Azugjell, me jetu gjatë, edhe me arë në gjami, edhe me agjeru, edhe me bu punë, punë më në mjetë, kështë me mira. Ndërse ka thonë Muhammed Asam njeri, ma i ligë është taj që, apo, ka bërë shumë vjetë, e këto shumë vjetë që i ka bërë, si kanë vjetë për cë asë gjë tjetër, vese me bu punë të kë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 Allah i uspëlejës ve le kaçbej ufun ve sallallahu mele muhammedin ve ala ahli yusuf ve sellem et nesim e kithira